Glorie Domnului! Ne bucurăm de harul pe care Dumnezeu ne-l dă, să stăm aici la căldură și să ascultăm ce vrea să ne spună Dumnezeu. E un har deosebit. Dimineața când Dani a citit Cuvântul lui Dumnezeu din Efeseni, din Evrei, capitolul 4, am zis, am nevoie de har.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 Și ori de câte ori facem lucrarea lui Dumnezeu, avem nevoie de har. Apostolul Pavel, care era experimentat în lucrările Domnului și era plin de Duhul Sfânt, el spunea, rugați-vă ca Domnul să-mi dea cuvânt, să-mi dea har. Pentru că harul este intervenția lui Dumnezeu peste abilitățile noastre, peste puterile noastre, peste înțelepciunea noastră. Și în această dimineață aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să fie la lucru în viețile noastre. Vreau să vă provoc pe cei care uh, sunteți foarte confortabili, joia. Și știu eu, încă nu v-ați programat să veniți la întâlnirile de adulți. Nu știți ce pierde. Cele două cărți pe care le parcurgem ambele grupe, vreau să vă spun, am citit foarte multe, am terminat curs de consiliere, am făcut cursuri în masterat de conciliere. Au informații pe care nu le-am auzit nicăieri și sunt foarte importante, sunt de fapt liantul care leagă relația conjugală. Vă fac curioși și joi, programați-vă să ieșiți din confortabil. Eu zic, e o mare păcat să stai la televizor și să nu vii la întâlnire când știi că frații se adună și să știi că ce se întâmplă acolo este foarte important pentru tine. Era o echipă de drujbiști. Știți ce-s drujbiști? Aștia ca i tare iamne în și erau mai mulți și la un moment dat unul tânăr foarte bine făcut, musculos a ieșit în fața echipei și a zis cine vrea să se pună la întrecere cu mine? Care taie mai mulți copaci? Și între ei era un bătrân de peste 60 de ani și toți știau că este un drușbis bun. Și bătrânul spune, mă duc eu la întrecere cu tine. Și a început întrecerea. Într-o dimineață, la un timp fixat, li s-a dat parcelă, și fiecare a început să tai. Tânărul cu puterea lui a tăiat și nu se mai oprea. A avut o energie extraordinară. Dar cu cota ochiului printre copaci îl vedea pe bătrân că din când în când și de jos. Se odihnește. Îi spunea el în sinea lui, e clar, am câștigat. La sfârșitul zilei s-au numărat copacii doborâți și bătrânul a doborât aproape încă o dată cât a, cobor, a doborât tânărul. Foarte mirați toți, tânărul în special, și domnule, eu nu înțeleg. Te-am văzut că te odihnești. Eu am tras în continuu. În continuu am tras. Și tu stăteai jos. Vedeam zece minute că stai jos. La care bătrânul îi spune, da, e drept, mă odihneam, dar în același timp îmi ascuteam drujba. Rați mei, vrem să facem lucruri mari în anul 2012, avem o viziune mare. Avem un Dumnezeu puternic, dar dacă nu ne vom ascuți drujba, ne vom obosi și mare lucru nu vom face. Haideți să înțelegem, și acum am pornit în anul acesta, vrem să începem cu post, cu rugăciune și cu milostenie. Vrem să împletim aceste trei ca o funie care ne va ține legați puternic de Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. În această dimineață, pentru că am vorbit despre post, am vorbit despre rugăciune, vreau să vorbesc despre milostenie. Și voi încerca să definesc milostenia, să prezint motivația milosteniei, să prezint prioritatea milosteniei și beneficiile milosteniei. Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne deschidă mintea, pentru că sunt câteva lucruri de esență, pe care trebuie să le înțelegem și apoi să le aplicăm în viața noastră. Voi citi cuvântul lui Dumnezeu din Matei, din capitolul 6, versetul 1 la 4. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Al minteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri.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 îți va răsplăti. Unii care citesc foarte fugar Biblia, încurcă zeciuiala, cu dărnicia, cu milostenia, cu binefacerea și sunt unii, chiar și din biserica noastră, care foarte greu, acum mai sunt anumite motive care le înțelegem, dar ei au ajuns la concluzia că să facă zeciuala, dar să nu, fie, să nu știe stânga ce face dreapta. N-am găsit în Biblie treaba asta referitor la zeciuiala. Referitor la milostenie, e clar. Iisus Hristos vorbește despre milostenie. În ceea ce privește zeciuiala, noi trebuie să fim responsabili înaintea lui Dumnezeu. Acum, nimeni nu verifică care este venitul tău. Niciodată n-am făcut lucrul acesta ca păstor. Nimeni nu-ți face calcule matematice. Dar în momentul în care tu ai responsabilitatea să iei plicul, să bagi în el și să scrii acolo suma și să spui că asta-i zeciuială, asta e între tine și Dumnezeu. E un secret între tine și Dumnezeu. Dar faptul că ai curajul să scrii înseamnă că ești responsabil. Înseamnă că nu vrei să te ascunzi sub anumite afaceri, o zecioală, dar nu trebuie să știe nimeni. Nu, va trebuie să știe. Apostolii în biserica primară au știut cât li s-a dat. Pentru că noi avem nevoie când facem bugetul, când facem cheltuielile, când facem evidența financiară pe care o veți primi duminica viitoare, avem nevoie să știm Cine este cu adevărat omul care nu-l înșală pe Dumnezeu și în care poți să ai încredere? Simplu! Ce este, ce este milostenia? Este foarte clar că milostenia nu este zeciuială. Știți de ce? Dumnezeu nu-i sărac. Dumnezeu nu are nevoi pe care nu le poate îndeplini. Și Dumnezeu nu-i cerșetor. Nu. Zeciala este partea lui Dumnezeu din toate binecuvântările materiale pe care Dumnezeu ni le dă. Iar este foarte clar lucrul acesta. Și noi trebuie să înțelegem lucrul acesta. Vedeți? În România s-a pornit creștinismul în direcția aceasta pe un picior cam greșit. Deși oamenii adevărați ai lui Dumnezeu au dat mai mult decât zeciuial. Și cum biserica primară a făcut mai mult decât zeciuială. Iisus Hristos, când a intrat în polemică cu fariseii și cărturare care făceau zeciuială cu strictețe, dar făceau numai zeciuiala și neglijau compasiunea, dreptatea, credincioșia, și Iisus Hristos le-a spus, ele trebuie făcute împreună. Să nu lăsați de zeciuiala, le-a spus Iisus Hristos. Dar nici aceste lucruri să nu le neglijați. E clar, Iisus a venit și a spus, eu n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc. Și în Iisus Hristos s-a împlinit. Legea gerfelor animale, legea ceremonială, legea sanitară și sabatul s-au împlinit în Isus Cristos. Celelalte prerogative ale legii au rămas valabile și Isus Cristos le-a aplicat, Biserica primară le-a aplicat. Isus Cristos, chiar, chiar dacă n-a avut venituri, a dat la templu. A trimis pe Petru, dute și pescuiește și ia rubla și plăteaște la templu. Frații mei, este foarte important să facem aceste distinții, pentru că în ceea ce privește zeciuiala, noi nu suntem proprietari al bunurilor materiale pe care Dumnezeu ni le dă, ci administrat și în pilda talanților mi se spune că noi trebuie să avem grijă că vine o zi a socotelii lui Dumnezeu. Vine o zi în care Dumnezeu îți va cere socoteală ce ai făcut cu ceea ce ți-a dat El. Și vai de aceia care l-au înșelat pe Dumnezeu. Acum, nu vreau să fiu amenințător, nu vreau să fiu nici pe departe. Frații mei, trebuie să vă spun adevărul. Trebuie să vă spun adevărul, pentru că adevărul vă va face liberi de legăturile cerui rău. Degeaba vii la Dumnezeu și ceri un loc de muncă? Degeaba vii la Dumnezeu și ceri ca Dumnezeu să-ți dea idei de afaceri? Degeaba vii și ceri binecuvântarea lui Dumnezeu? Dacă îl înșel pe Dumnezeu, nu te poți aștepta la binecuvântarea lui Dumnezeu, este clar. Este clar. Deci milostenia nu este zeciuială. Milostenia, dărnicia, binefacerea, sunt roade naturale, ale copiilor lui Dumnezeu. asta e în afara zeciuielii. Ăștia sunt banii pe care tu poți să decizi ce faci cu ei. Partea Domnului, trebuie să o dai Domnului. După ce ai scos zeciuiala, urmează dernicia. Binefacerea și milostenia. Și aș vrea să rețineți, este rodul natural al copiilor lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este darnic, pentru că Dumnezeu este binefăcător, pentru că Dumnezeu este milos și noi trebuie să semănăm cu Dumnezeul nostru. Și dacă facem aceste lucruri, ăsta este indiciul că îl reprezentăm pe El, pe pământul acesta. Ăsta este indiciul că noi semănăm cu El. Matei, capitolul 5, versetul 7. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Matei 9, cu 13. Învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Luca 6, cu 36. Fiți dar milostivi, cum și tatăl vostru. Este milostin. Deci, frații mei, milostenia este ceva care trebuie să existe în mod natural în oamenii care și-au predat viața lui Iisus Hristos, în cei care se numesc copii ai lui Dumnezeu. Și dacă în această dimineață, ai certitudinea mântuirii, ai certitudinea că ești copil al lui Dumnezeu, aș vrea să urmărești cu atenție ce urmează, pentru că ți se adresează ție și mine. Apoi, un alt lucru în a defini milostenia este că milostenia, nu este doar a da bani sau lucruri materiale unuia care nu are aceste lucruri. Nu-i numai asta. Conceptul de milostenie este mult mai larg. Și aș vrea să argumentez biblic lucrul acesta. Luca capitolul 11, versetul 41. Dați mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru. Care sunt astea? Nu din lucrurile din afară. Dați mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru. Care credeți că sunt acestea? Dragostea? Compasiunea? Mila? Îndurarea, dorința de a face bine, astea sunt lucrurile dinăuntru care trebuie să le scoatem în primul rând și apoi vin celelalte. Îl vedem pe Petru și pe Ioan în faptele apostolilor 3 cu 6 când se duc la templu la ceasul rugăciunii și în fața lor era un cerșetor care cerșea. Și Petru îi spune, aur și argint n-am, dar ce am înăuntrul meu, îți dau. În numele lui Iisus Hristos, scoală și umblă! Frații mei, noi trebuie să înțelegem că milostenia lucrează la cauză, nu la efect. El vedem pe Iisus Hristos. Unde ați văzut scris în Biblie că Iisus Hristos a mers și a dat bani celor care cerșau? Avem vreun exemplu în Biblie? Când ucenicii lui Ioan Botezătorul au venit la Iisus Hristos, Ioan era în temniță, și a vrut să se asigure că El este Cel trimis de Dumnezeu. Deși a văzut, a avut experiențe, Duhul Sfânt s-a coborât peste el când l-a botezat, dar avea el în lui, așa cum și noi, ne trebuie argumente. Și printre argumentele pe care Iisus Hristos le-a prezentat, a spus, săracilor li se propovăduiește Evanghelia. N-a zis, săracii sunt săturați. Avem cantină socială. le a spus, săracilor, li se propovăduiește Evanghelia. Pentru că mulți sunt săraci, pentru că nu l-au pe Dumnezeu. Apoi îl vedem pe Iisus Hristos, într-o situație în care noroadele îl îmbuzeau. Și după ce a vorbit în zile în șir, și le-a predicat Evanghelia pentru că știa că compasiunea, mila pentru aceste gloate, nevoia stridentă, nu era să le dea bani și mâncare, ci era să le vestească Evanghelia. Dar când i-a văzut înfometați, le-a spus ucenicilor, dați-le ceva de mâncare. Și atunci a venit minunea lui Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos n-avea bănci de mâncare, n-avea depozite, dar avea posibilitatea de a accesa depozitul lui Dumnezeu. Și s-a rugat și Dumnezeu a binecuvântat și a făcut o minune și a hrănit 5.000 de oameni alături de familiile lor. Frații mei, aș vrea să înțelegem, pentru că altfel satan ne poate deturna. Amintiți-vă de ucenici, când femeia care a turnat un mir de albastru foarte scump pe capul și picioarele lui Isus Hristos, toți ucenicii au zis, S-ar fi putut vinde mirul acesta și să se dea săracilor. Pare spiritual, pare religios, dar Isus i-a mostrat. Frații mei, aș vrea să înțelegeți în această dimineață. N-am nimic cu săraci, cei compătimesc. Și când pot, Ajut. Dar aș vrea ca noi, ca biserică, ca și creștini, să înțelegem prioritatea lucrurilor. Aș vrea să înțelegem că milostenia trebuie să lucreze la cauză, nu la efect. Un alt lucru care definește Milostenia. Milostenia nu trebuie să încurajeze lenia, cerșetoria și neorânduial. Nici pe departe. Avem aici la intersecție ciheiului cu nufărului pancarde pe care scrie, banii tăi nu ajută cu nimic cerșitoria, ce-o încurajează. 2 Tesaloniceni 3, versetul 10 Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Am auzit că sunt între voi unii care trăiesc în neorânduială și nu lucrează. Am avut ocazia să văd ceva ce n-am crezut că voi vedea. M Am dus într-o familie în care soțul era handicapat, avea o problemă medicală și cerșea în Felix. Soția lui într-un moment de sinceritate mi-a spus Frate, nu avem nevoie de nimic Soțul meu și-a cumpărat trei mașini Și nici măcar nu are carnet Avem în bancă bani care nu știu când îi vom folosi El nu muncea pentru că era, avea probleme. Dar ce așa? Foarte frecvent mi se dă să spun unora care aproape zilnic intră în biroul meu. Aproape zilnic. Nu cred că este o zi, să nu vină cineva. Psalmul 37, versetul 25. N-am văzut pe cel neprihănit, părăsit, nici pe copiii lui cerșindu-ți pâinea. Frații mei, din toate cazurile care au venit la mine în mod personal, oameni care au venit să cerșească, aflând că aici este o biserică, nu s-au așteptat ei la așa ceva. Pentru că nimeni nu face ce Duhul lui Dumnezeu mi-a spus, tu trebuie să fii responsabil de ceea ce faci. Și când au intrat în birou, i-am lăsat să spună povestea lor și i-am întrebat, nou, cine poate să îmi argumenteze că ce spui e adevărat? Te cunoaște poliția din localitatea de unde ești, te cunoaște primarul, te cunoaște păstorul, te cunoaște preotul, cine te cunoaște? Și unii, când auzeau această întrebare, nu mai așteptau nimic și plecau. Alții aveau curajul să-mi dea telefon la oameni care îi cunosc. Nici un caz... Ascultați-mă, niciun caz n-a fost cum omul respectiv mi-a spus. Și a fost dat de gol că minte. De aceea, frații mei, o să vorbesc mai mult despre lucrul acesta la prioritățile. Milostenii. Trebuie să fim foarte atenți. Noi nu putem să încurajăm neorânduiala, nu putem să încurajăm lenea, nu putem să încurajăm cerșetoria, nici pe departe. De aceea eu nu permit la ușa bisericii să stea cerșetor. Le spun, vrei bani? Vină la mine. Vină la mine, stăm de vorbă. Totuși, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să fim milostivi. Asta nu înseamnă că trebuie să ne oprească să fim milostivi, să fim darnici, să facem bine, să simțim cu nevoile celor din jur. Pentru că milostenia este roada faptului că suntem copii ai lui Dumnezeu care se naște în dragoste, compătimire și milă. Și noi trebuie să semănăm cu Tatăl nostru. Eclesiastru, capitolul 11, versetul 1. Aruncă-ți pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Proverbe 22 cu 9. Omul milostiv va fi binecuvântat. Proverbe 19 cu 17. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Proverbe 14 cu 31. Cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. 1 Timotei 6 cu 18. Pavel îi spune lui Timotei. Îndeamnă i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Asta e filozofia lui Dumnezeu. Și noi trebuie să semănăm cu Dumnezeu. O vedem pe ucenica Tabita. Faptele Apostolilor 9 cu 36, ea făcea multe milostenii, o mulțime de fapte bune înaintea lui Dumnezeu. El vedem pe Corneliu, faptele Apostolilor, capitolul 10, el făcea milostenii și se ruga tot timpul înaintea lui Dumnezeu și cerul s-a deschis și Dumnezeu i-a spus prin îngeri, milostiniile și rugăciunile tale au ajuns la Dumnezeu, a mobilizat cerul. Apoi îl vedem pe apostolul Pavel. Apostolul Pavel, știți că Pavel, el spunea, Fraților, ar trebui să trăiesc în Evanghelie, Evanghelia îmi dă dreptul acesta. Îmi dă dreptul acesta ca bisericile să mă întrețină. Dar el a început să facă cortul și le vindea și avea veniturile lui. Și din veniturile lui, ascultați ce spune el în Faptele Apostolilor 24 cu versetul 17. Am venit să aduc milostenii neamului meu, și să aduc daruri la templu. El făcea deosebirea între zeciuală și milostenie. Știa ce trebuie dat la templu și ce trebuie să dea celor în nevoi din neamul lui. Doamne, lucrează la fiecare din noi, dă-ne înțelepciune să putem să pricepem nu numai că trebuie să facem milostenie, dar cum să o facem? Motivația milosteniei. Rați mei, nu-i de ajuns să faci milostenie. Și lucrul acesta îl vedem în versetele pe care le-am citit. Ce Ci este important... Cum o faci și de ce o faci? care e motivația ta? De ce faci această milostenie? 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 3. Chiar dacă m-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor și n-am dragoste, nu-mi folosește la nimic. Sunt motivații greșite pentru care putem să facem milostini. Vreau să-i câteva din ele, să atragi atenția, să fii văzut, admirat, respectat pentru asta face, Domnule. Să-ți hrănești mândria ta și egoismul tău. Apoi să intri în competiție cu alții, să nu te lași la alții. Apoi s-ar putea pentru anumite avantaje personale. S-ar putea să fii om politic, pentru ambiții politice. Sau să te simți bine, pentru că chiar cuvântul lui Dumnezeu spune să dai este mai ferice decât să iei. Și unii zic, ba, Mă simt bine când dau. Dacă pot să dau, pac, pac, e ok. Motivația corectă a unei milostenii este să împlinești o nevoie reală, motivat fiind de dragoste, compasiune și milă. Să împlinești o nevoie reală, motivat de dragoste, compasiune și milă, semănând prin aceasta, asemănându-te prin aceasta cu Dumnezeu. Adică să-L reprezentăm pe Dumnezeu. Să fim mâna lui Dumnezeu, care lucrează în societatea aceasta. Care este prioritatea milosteniei? Există o prioritate în milostenie? Vreau să vă spun cu toată certitudinea că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 Am citat înainte pe Apostolul Pavel Faptele Apostolilor 24 cu versetul 17 El a venit să facă milostenie pentru ai săi pentru cei din norodul lui Iacov capitolul 2, versetul 15 și 16 spune dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hran. Datoria ta nu este să-i bați pe umăr sau să te rogi pentru ei. Și datoria ta este să privești la nevoi, să privești la cauza nevoii și cu dragostea, compasiunea și mila care decurge din relația cu Dumnezeu să intervii. Pentru că vorbele nu-i ajută. Este foarte important să înțelegem lucrul acesta că există o prioritate a milostenii. Atâta timp când tu ai o nevoie în familia ta, familia ta este prima. Atâta timp cât este o nevoie în biserica în care tu ești mădular, ești responsabil și tu de această nevoie. Atâta timp cât este o nevoie în cadrul tău social, trebuie să intervii, pentru că Dumnezeu de aceea te-a pus acolo să luminezi. Și care este principiul care trebuie respectat aici? Milostenia trebuie dată la cei pe care îi cunoști, la care le știi nevoia. Da. Degeaba mergi la un străin, nu știi nimic despre el, în afară de faptul, care vreau să-l menționez, dacă n-ai o călăuzire specială a lui Dumnezeu. Dar în mod obișnuit, frații mei, prioritatea milosteniei este casa ta, biserica ta, cadrul social. La oameni pe care îi cunoști, îi poți verifica ce fac? Vezi pune întrebarea, dar așa făcut și Biserica Primară? Nu găsesc în faptele apostolilor, nici în epistole, că Biserica Primară era încurajată să meargă la răscruci de drumuri unde sunt cerșetorii și să dea dar găsesc în Biblie când s-a constatat o nevoie Tit a fost împuternicit să strângă ajutoarele din biserica din Macedonia ca apoi un comitet de frați să distribuie aceste ajutoare în mod responsabil acolo unde situațiile sunt cunoscute Rațimei, mei a mai spus lucrul acesta, am făcut parte într-o biserică care avea ca și prioritate ajutarea celor nevoiași. Între cei care strângeam ajutoare și numai când ne-am organizat ne-am dat seama ce important este lucrul acesta ca milostenia să se facă în mod organizat. Pentru că erau oameni, așa cum Biserica Primară găsim la început, sau lovit de aceste lucruri. Pentru că unii erau neglijați, alții primeau din abudență și nu știa cine cuide și cum dă. De aceea în Biserica Primară, Apostolii au zis, nu se cuvine ca noi să ne ocupăm de treburile astea și să lăsem Evanghelia. Să alegem oameni plini de Duhul Sfânt, responsabili, plini de încredere, care vor strânge milosteniile voastre și le vor distribui după nevoi. E foarte important să înțelegem acest lucru, pentru că atunci când facem ceva, noi trebuie să facem cu responsabilitate. Nu numai să facem. Nu. Trebuie să facem cu responsabilitate. De exemplu, în data de 12 februarie, vom avea aici Căminul Felix. Acolo este o nevoie. Am cercetat această nevoie? avem tineri din acest program care frecventează biserica noastră, facem lucrul acesta în ultimul timp în fiecare an și în data de 12 vom strânge pentru Căminul Felix. Am toată certitudinea că ceea ce veți dona va ajunge acolo și vor fi folosiți în scopul în care au fost dați. Am această certitudine. Și apoi pe parcursul anului vom avea și alte acțiuni organizate, așa cum ne învață Cuvântul lui Dumnezeu, cum luăm exemplu de la Biserica Primară. Acum, vreau să mă înțelegeți? Dacă Duhul lui Dumnezeu te călăuzește și-ți vorbește, Referitor la o persoană, lasă-te călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Dar ceea ce v-am spus sunt linii directoare din Cuvântul lui Dumnezeu. Care sunt beneficiile milosteniei? Vreau să trec rapid. Proverbe 22 cu 9. Omul milostiv va fi binecuvântat. Matei 5 cu 7. Cei milostivi vor avea parte de milă. Aveți nevoie de, de milă? Aveți, fraților? Cine are nevoie de milă? Fiți milostivi. Psalmul 112, de la 5 la 10. Cel care face milostenie îi va merge bine. Nu se va clătina, nu se va teme de veștile rele... Și va fi încrezător în Domnul. Psalmul 41, versetul 1 până la 3. Cel milostiv, în ziua nenorocirii, Domnul îl izbăvește. Rețineți, frații mei, rețineți. Am fost într-un accident, care după toate regulile accidentelor trebuia să fim morți toți. N-am fost atinși. Și nu ni s-a rupt nimic. Domnul îl păzește și îl ține în viață. Este fericit pe pământ. Nu l lași la bunul plac al vrăjmașului lui. Rețineți. Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință. Îi ușurezi durerile în toate. Boalele lui. Frații mei, este ceva extraordinar. Este ceva extraordinar. Un profesor universitar la cursul Etica în Medicină a adus studenților un caz care ei trebuiau să-l rezolve și să dea diagnosticul. Le-a prezentat următorul caz. Într-o familie, tatăl are sifilis, mama, TBC. Au patru copii, primul este orb, al doilea a murit după naștere, al treilea este surd, al patrulea are TBC. Mama, este din nou gravidă. Vine la medic să-i ceară sfatul pentru avort. Studenții au fost împărțiți pe grupe și fiecare grupă trebuia să vină cu un rezultat după ce au urmat discuții între ei. În, final, în finalul orei S-a strâns în scris deciziile fiecarei grupe și profesorul a rămas strupefiat. Toate grupele au votat pentru avort. Atunci profesorul le-a spus, după voi ați fi omorât pe Beethoven. Pentru că Beethoven avea această situație. Acest om ilustru, muzician ilustru, i s-a dat de două ori în viață, am fost în fața unei asemenea decizii. Ca păstor, nu ca medic, trebuia să dau o decizie. Împotriva a ceea ce medicii solicitau. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a călăuzit. Și cazurile au fost rezolvate onorabil. Tații mei, v-am spus câteva lucruri despre Milosten, argumentat cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar acum vreau să vă las în călăuzirea Duhului Sfânt. Mintea noastră adeseori ne joacă și ne duce în locuri în care n-ar trebui să ajungem. Experiențele noastre la fel, exact așa cum Domnul ne-a vorbit în această dimineață. Noi ca și copii ai Lui Dumnezeu trebuie să depindem de Dumnezeu. În biserica primară oamenii care au fost aleși, pentru distribuirea ajutoarelor, erau oameni plini de Duhul Sfânt. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Avem nevoie, frații mei, alături de animația, de dorința de a face și de a asculta de cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu și vreau ca această călăuzire să fie la nivelul vostru al fiecăruia. Și de astăzi încolo, să faceți milostenie, tratând cauza nevoii, nu atât de mult efectul. Trebuie să intervenim și la efect. Isus ne-a arătat modul în care. Apoi, respectați prioritățile milosteniei. Nu vă dați în vilag. Nu faceți milostenie la alții când biserica trebuie să-ți ajute familia ta. E un fariseism. Intervine acolo. Rezolvă problemele acolo. Nu merge în alte biserici când în biserica ta există nevoie. Apropo de lucrul acesta, Fraților, avem fond pentru așa ceva. Sunt oameni pe care îi ajutăm, dar responsabili. Îi urmărim și când vedem că nu se încadrează în cuvântul lui Dumnezeu, stăm de vorbă cu ei, încercăm să-i trezim. Încercăm să-i ajutăm și dacă refuză, ci deci refuzăm și noi. Pentru că, după cuvântul lui Dumnezeu, cine nu lucrează, nici nu trebuie să Nu Înțelegeți cine e capabil. Aș vrea, frații mei, ca să fim o biserică pe care Dumnezeu o folosește. Aș vrea să fiți copiii Lui Dumnezeu care purtați roadele Lui Dumnezeu și semănați cu Dumnezeu. Aveți principiile Lui Dumnezeu, aveți strategia Lui Dumnezeu și Dumnezeu se va bucura de ceea ce face. Vrea să ne ridicăm în picioare? Aș vrea să venim înaintea Lui Dumnezeu, Aș vrea, am toată convingerea că Dumnezeu va vorbi. Dumnezeu va a cercetat anumite greșeli pe care le-ați făcut, Domnul v-a spus cum trebuie să le îndreptați, anumite lucruri care sunt importante pentru voi să le luați în considerare, dar acum aș vrea să cerem Lui Dumnezeu ca El să ne călăuzească cu Duhul Său Cersfânt și tot ce facem, să facem în voia Lui. Să ne rugăm, Domnul!